Del 5 fem. Epilog Femte delens enda kapitel är kapitel 29 En näve full av jord Vad hövar vi utav den tid som fram i runnen? En mörk ihågkomst Dröm En skugga snart försvunnen Ett förbåd att den tid som nu kommer Och nu är med lika skyndsam flykt ifrån oss fara lär. Var är och det som förr på jordens kampplats levat? Och det för vilka har måst forna världen bevat? Georg Henrik Bornemann, svensk kavalerist fången vid Piera Wallachna.